Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut, takojmë misionin e radës për të folur për veprat e mira. Sot do të flasim për namazin. A është namazi lidhja më me e fortë mes nesh dhe Krijuesit ton? Pse konsiderohet kjo lidhje kaq e fortë dhe e rëndësishme në jetën tonë të përditshme? A është namazi një nga shkaqet, një nga sebetet kryesore për tu larguar nga gjunahet ona? Namazi dhe ne. Si jemi me namazim. A vërtet këthehemi në identitet sa her që koka jonë, sa her që balë jonë, drejtohet në seshde? A vërtet ndërgjecohemi se po të kohë me kryusin e botrave kër bjerë momenti i fjales Allahu Ekber? A vërtet në forcon kjo lidhje kër zemrat këmdojnë Fatihan, kërë themi kryusit tonë, Elhamdulillahi, Robbil Alemin, letin djekim të pyetje dhe përqartësuar konceptin e drejtë mbi namazin. A është për ne kënë namaz vetëm ullje dhe ngritje, apo shumë më te për se kash? Përgjën e këtër e pyetjeve, si përherë, ne e po gjëndëruar Enis Rama në studion e emisionit Ruga Drita Allahot. Me njëherë më basë përshkrimit poetik, vazhdojmë bisedo në studio. Namazi një nga adhurimet më të forta, nga lidjet më të fuqishme mes njerëzores dhe hinores. Ajo është i vetëme adhurim që obligua në qedhë, në udhëtimin më rekullit të profetit të fundit, profetit që erdi më shirë për botën. Qetsia vjen me originën, Kur njëri u thyën egon, Kur thyën majat e mendjimatsis lë arogances, Kur thyën ndjenjat e një lumëturie ma shtruese. Qëtsia vjen me orgjinën, Kur qëndroni përullur e nën shtruar, Kur një madhështin e sunduesit e dopsin tënde prej miskini, Kur përullësh i bindur parafurnizuesit, Të drejtit, të lartit, Kur dorzon gjdo gjymëtyr me nështrimin para mbretit absolut. Qecsia vjen kur dertet lehtëson me fjallën e parë kur fillon të falesh. Allahu akbar. Fityra buzëqesh se do të komunikoj me Zotin tim. Zemra më dridhet. Kur mendoj përbadhin me mëshiruesin, falesin. Turprohem para mëshires pa kufit të Rahmanit. Qetësia vjen me siguri. Sigurin në priterinë e shpirtrave të qetë me namazin e sigurisë për shpërbëlimin e sigurt. Me rahatin në këtë botë të lodhshme, të vështirë, me shpëtim nga zjarri në ditën e rënd të llogarisë. Qetësia vjen kur je pjesë me çdo krijesë në univers, kur je pjesë e karavanit të gjat të krijesave mirënjohëse kërje pjese besimtarve që jetojnë në pace me shpirtë ratë të tyre. Qecësia vjen kur dërzoesh në gjdo ko, në gjdo vend, në gjdo gjendje me frik e shpres, me dashurin nga thëdhësia shpirtit për kryusin që na fali, na më shiroi e me namaz në nderoi. Faliminderit, o Allah, na fal, o Allah, Të ndërëmër miqë kemi ardhur në studion bas këti përjetimi poetikje sa përndojshëm, duke lutur Allah në të shumëllim të mira ledzusim ton të shumët të njohër në zdo përjetim bujarismën, dhe do të vazhdojmë të flasim dhe jemi në rriden e bisedave për vepërn e mirë. Sot të flasim për namazin. Oqë mirës erë dhe. Mirës e gjithë, Allah shumëllim. Allah i rojtë të zëtë. Allah i rojtë të zëtë. Allah i rojtë të z Falënderim Allahun xhallahu ala për të gjitha të mira që na ka dhënë. Lüs me Allahun e mbundur që na jap të mira në këtë botë në botën tjetër. Na vend gara plot të sinqert nga ata që e adhurojnë Allahun xhallahu ala. Amin. Do fitojmë shpëtimin nga ai në këtë botë në botën tjetër. Tëftasë po namazën e dhëruar do të thotë të flasësh për ditë që është mtepër se vepër. Të flasë për ditë që që është mtepër se obligim nga se nëse i qasemi namazit si një vepër, si një ritual, si një obligim, e kemi konfuzuar shumë. Ana dietaret e ançaus rreth temë më drejt nga kënde të shumta, të, të ndryshme, që nuk mund të paramendojmë pse edhe, edhe aty, edhe aty, edhe aty mund futet e e, i ësht, i këdretim, të futet trajtimi kësaj teme. E Ibn Qayyim rahimullahu është i njohur këto drejtë, do të thonë, jo nëftimin që kem pasur. Shpresoj hera po. A i ka tretime interesone në disa nga livret e ti për këtë qërëtje. Në një rast, a i përmendë se duke pas parasysh se një rio është i prirur që të ngop e përshëtë ti dhe joshja i vijen nga jash dhe nga brenda. I ka mundëshuar aloqë një sofer me lëlle kënesit e përëtimesh që të ngop vetë në ti dhe ka ftuar kërcosur pesë herë në, her në ditë. Nga selamos nuk është vetëm veprim. Po ne mund të veprime të ndryshme. Prandaj, një prëtimi posaçëm kur them Allahu Akbar, një gopë e caktuar. Një prëtimi posaçëm kur them Elhamdullilah Rabbil Alamin, një prëtimi posaçëm kur shkojmë në ruku, një prëtimi posaçëm kur ngritem, një prëtimi posaçëm të ersh sejdë kë. Prandaj, lloj llojshmëri për etimësh kënaqësisht gjitha këtu në një sofër, kuftojmë pesë herë në ditë. Te Zotul Jale wala kabur çrobi apo në këtë moment të jetë në lidhje të pasazhme me mëzotin e tij. Nga se bëhet një lidhje pasazhme që nuk ndodhet ndon ku tjetër. Për shembull, e kemi kur thotë pejgamberi sallallahu alaihi veselam, Allahu e vendos fytyrën e tij për ball robit të tij. Dhe qëndron grua derisa nuk thjet. Kjo vetë namaz është apo? Nuk ndodhet ndon ku tjetër. Atë keni lidhje të pasazhme me të. Pastaj kemi hadithin e Buhariut ku pejgamberi shpjeguan sa njeriu kurt fillon te kandon fatjan thot elhamdullillahi rabbil alamin thot pejgamber allahu thot kështu. Arrahmanir rahim allahu thot kështu. Kimnje komunikim posaçëm apo qend nuk kupton ne lidhet e posaçme ne kët ne këtë. Gjithashtu Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam praktikisht ne kadershmuar se lidhje fuqishme me çrrobet e Zotit. Andaj sikur thot Aisha radhiyallahu anha kana idha hazabahu shay'un faz'a ila salah. Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur'ae Ka planë në një brengë, e, e shqeson dik, feziha, namaz, dhe varfur, dhe dhe që fezi'a, shpejton dhe namaz, më njërët. Dhe së është i dopt i varëfër, e ndin të bitën të pasigurët dhe shkon të menja të këzot një u ti. E, këtu jemi sigurët. E, si e të klidhe e fuqeshma, fërët. Andaj, praktikështë. Qëtë është të Muhammedi së asëmë thëtë, vë gjuhilët kurre të ajni, fësala. Që ka? Thëtë, kurre të ajnë është Mbi dje, thon dietaret është lidhë me kurretul ayn me sy apo që në Jezu, gazet edhe nga knejësia e madhe, syrin loton lot të gëzimit. Kjo kjo knejësia e rond, por çdo gjë. Edhe të dërguari sa knejësia këti niveli mësh bër, siko nuk ka thën bis sala, nuk ka thën me namaz. Me namaz, jo. Po kanë fis sala, kur janë branda namaz, atër fillon të përzime të tjera. Atër fillon të lidhet të tjera të pasaqme që nuk janë jashtë namazet. Në, në gjitha këto e bën kët linjë të rëndësishme për robën me Zotin e tij. Atëherë ne kemi bërë zakon, kemi thënë që qercim gjithmon konceptet, bot kuptimet, dhe ndosë munduam të qercim që pjesa para lidhja e fortë, Hoxha. Atë ta qercim akoma më shumë të lidhjen e fortë, ke konceptet. A mos ush vall namazi vetëm thjesht uli dhe ngritje e dukesh po të thjetë të çproblemit simbolike, apo më fort akoma këll konceptet? Filmesh dhe ndëruar Allahu Jalla wa'ala për mes namaz naka ndëruar dhe naka privilegjuar dhe naka daluar nga kriesti të tira ndaj Allahu Jalla wa'ala thot وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ edhe në vëdvejtën e juaj ka faq të argumente për Allahu Jalla wa'ala أَفَلَا تُبْصِرُونَ a nu kien duke i par qatada i rahimu Allah qatada i rahimu Allah O fu nën fusë në në juaj. Çfarë është Tha, që për që namazë. Si namazë? për çelë? Thot një nga ato që përmendës namazit. Si namazi? Tha shikoj përshëm formën e namazit. Ai përshtatet ndonjë krije të tepërposteriorit. Konstrukti fizik në kriçetë, përshëmull, çka gjëra që i përshtaten edhe krijet e tjera, jo të, të, të. të njerëzit. Po namazi nuk i përshtatet as një krije. Mes njeriu. Mes njeriu ta von. Që aft të kupton se Allahu xhallahu e ka ndëruar vetë këtë rrim me këtë afërim te Allahu xhallahu. Edhe pse Fëndërimi i Allah, lefëndërimi i ti, përmëndja më në të di, nuk është ekskluzive për njeri jënë. Apo, va imi shëin illa ju sebi humbi hamdi. Gjitha gjë e lefëndërën Allah, lefëndërimi i Allah, lefëndërimi i ti, mund të jetë përkësit të tjera. Ma dhje, kao të smetime, se i ështën Suleiman al-Isam, se bërët kohë se Allah në madhërën ma shumë së ti. Gjitha zërë, e isaj që delë është lefëndërimi Çdo pritë çdo çdo çdo çdo i çitëri mesazheve është lajrim i Allahut xhallaj. Madje i dërgoan i sot në Koperman, se dhe gurët Allahu xhallajin e madron. Atë e kanë ditë se i kanë marrë 3 gurë dorë dhe i kanë dëgjuar Ebubekri, Omeri, kanë thënë subhanallahu elhamdulillahi gurë duke bën këto. Në, në, në. Andaj çdo gjë që e bën Allahu xhallaj leu, për ju çdo gjë për namaz. Shikoj? Kësh nderi veçanë? nderi posaçëm. Po me këtë koncept. Jo me koncepti thëshë obligu kule dhe ndërrim ti e kupton se ti tashm m i privilegjuar n kosmos apo n tokën qiell me kët mundsi ta afrimit te Allahu xhelaluha qas kush nuk e ka as kush nuk bën kët namaz sigurisht ne është ekskluzive për ne Allahu xhelaluha ka dhëruar më te atë wa fi anfusikum vet në ju shikoni kët konstrukt shikoni kët thyrie rukuja është rukuën shtylli të namazit apo as nikrist nuk mund ta bën sigurisht njeriu e ka krijuar Allahu xhelaluha për të fal Andaj dit për ditë, konstrukti fizik i njëri u etëratnë njëmë për namaz. Heshtura është edhe ashta, ne duhet nuk s'nduket në jetë, por thyrja jote, çdrimin këmp, porula jote, gjitha këto të thosën apo shon deri se ti nuk bën tjetër pos këto. Ji i përshtatshëm, vës për kat formë. Çdo veprim tjetër e namaz, i njëu mund të di pa përshtatshëm. Dhënshëm. Anëso ko veprime që i dëmton shëndetin e shëndet ti. Nuk është nuk është kompatibil. Problemi me faturën, por për, për shkak të efshet dhoncem e trupëti që të bën, këtë, bën të saktuar. Po nuk është për të, është krijuar për të fal. A ndai deri në namaz, ve në mëshë e kupton kuptimin e mos është, është, është nderim. Allahu xhallahu qandëru. E para, e dyta. Ës hyrjet e Allahu xhallahu ala pa protokoll të pa agjend. A kupton? So do të të Allahu xhallahu ala ti hyn Shiko kriju sigurisë. Nuk duhet protokollica këtu, nuk duhet agjenda këtu, nuk duhet lejë. Vet Allahu akbar Imranai. Kaç komunikim ndihën e poshtëm ndonjë fillim. Menjher, menjher. Ku je këtu thotë? Takuhesh me dikën tjetër. Shoku t'nduhet, duhet telefonat. Kriju sigurisë kush është ai? Apo ku është mbotësia e ti, ku është mdria e ti? Ku është nevoja jone për të çjekim? ku është pa nevoja ti për neve, nuk i duhme një fara ti. Në ka mundësuar ka thënë, në qovë se më afro është me në vazë, kur dëshirën ti mundëvishë për mes në vazën. Ti në qovë se eki një mikë, dhe kryetari shtetit të kërëmisit të tatë, me këtë, kur dëshirën ti, gjithë pjesë në mundëvishë atë. Sa është për, për ty në të rëndërmë këj mikë? të kriministit, të kemudit. Mundësit kufizuara, tafatizuara, gjithashtot me, me, me, me, me intereset saktuar, nërso namazet, shoqeruësit për të futë të kalavgjën le uala, në gjithdo kohë, në zërë thonë, sërë të disërën. Pa protokoll, pa gjë. Pa, pa gjë. Vec me namazet këtë mund këtë. Namaz. Shëtë, të alikështë. Me namazet. Gjithashtot, aje që duhet akumë në namazet është se, namazet në këthen të korrigjin kë e vazhdimishtë. Njërihu, Allah Gjellëvola e ka kryuar nga dhehu. Nga dhehu. Dhe origine ti është toka. Ande edhe asa i këthejet. Por njërihu nga njëre, për e ton një loj me një mësije. Për e ton një farloj te kalim kompetencesh. Haranës është nga dhehu. Këtë dhe që po e shkel, apo? Uh -huh. Edhe namazë është lidhje me dhehu. Këse akti më fisnik i namazë është se gjdeja. Ater kur bollit prek me dhën, prek me origjinen, ater kur ti kthehesh në origjinë, po edhe përsëri është një, një sikurse pa iset bashkohor apo ksoher kanë komplikime, çfarë bën? Restart. E kthe në origjinë. Start përsëri. Andaj edhe nëse një lloj restarti për neva, kimi psu komplikime, virusi caktuar nga ka kaplu, nuk do qësh ku mirë, restarto. Dhe prekja bollit me tokë është një lloj restarti on apo. Shikon kush i, okej, askush. Kupa e gilit vetë. Kupto anglisht kokën, kujton Ko me shku. Ktheu në, në origjinë. Ja, origjina. Sa di mbi, sa di mbi shpirtin e kësaj toke, nisi nën në barkun në e saj. Kur ta kujton gët namazin. Sa diliçi nuk prek bolti me tokë. Apo është është shumë i ekspozuar. Rreziqjet si e ndërve sigurisht është më nehmësia, hutia, padrejtia e shumë tjera. Ti mund tish, shambl, padret, të thësh për shembull i padrejt, posa të prekë tokë subhanallahu. Ku do të, të futet ti? O zot me Pasat po të mërë me se i bojë di kushe, a po nësejtë, këje, këdhe jeti, këdhe, kë, këtë tokë jeti, pëtë të të futesh. Të këthen modësi, të këthen origin, nuk lëndë se të shkanë jashtë. E se ka pasë modësi që përshanë forma e adorimet për neve të në nëryshë, jo kështu. Mirë pasikur se adorimit ka ime rëhemullat, nuk e pasë parasysh, se një liur vetëm kërë është mrena kornizëve të originës e ti, është po ajë që duhet të jet e ka bër namazën me anë këtë koriza. Dheniu posa ded nga origjina ti, prishet ato. Prishet. Gase ka pëtimësia, ka vetë pëlqimi padrejti të ndoshme kështu merr. Posa i kthet origjinën, atë shikos se bukur e kalit, ka lidh me nga person, apo origjinën me luftimin e lakmisë. Thot hadithe sikurson Buhari. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Bir i ta dejmet, po ti mbushë kjo lugin marri, do të lakmante teatër. Po, kjo është njëri, lakmiçar, ziliçar. Ky është njëri. A a është duken ngulfat sot shoqërinë tonë ditë më tej për sa lakmia dhe zilia? Asgjë. Vallai, asgjë ndërmjet ekonomike. As asnjëtet nuk ka duken ngulfat më tej si për sa lakmia, pangopsia, vezilia dersia. Si shërohet kjo aftë? Sot pegam bersa duken vush gojën e birit ademit i letorab për asajve. Kur futet vëj Apo, dhe të hudhim dhejnë me te, ta është angope. E përse të vijë kjo kë fazë, kur të ngopin me dhe gjatëvarimit, apo, njëriu këtë ngopi e akujtojnë vetës i sarë, balit i prej kërtokatë. Kasi i këthejtë dhe bazë dhe rëgjistit. Andaj, edhe me namazë, apo njëriu i këtose, qëfar kje e ti më mimë se tjetëri? Kullu kumin Adem, od Adem, për të rabë. Gjithin nga Ademe. Ademe ë A dhe subhanallahu, vetë boli komplektoq është një lloj rikthimi në origjinë. Është një lloj sigurisësi restart, restart apo çdoriu restartohet edhe e merr veten e tijën. Sepse kompjiteri, mund të jetë i çrritur, pas të restartohet, të riformatozohet, e merr veten e tijën. Dhe ndëriu shpeshër kanëvojë ta mër veten e tij. Nëse del jashtë uh, origjinalit e tij, nuk është origjinal. Atë kanë shohë vëllai njerëz veprime që i bën e shëse e e falsa. Jan artificiale, janë për të më caktuar duke nga larg bëh origjinal. Po kedit, kushto nuk nuk bën dhënieri. Që nuk jeni deri këto. Bëh origjinal. Wallahi nuk e nuk ja kthen njeriu origjinalit neti. Askur, sikur se na bazi. Ka serviën kontakt direkt për drejt me origjinën e tij sikur se thash me tokën. Do të zbatuar urdhat e krijuar se. Pa dyshim. Me ç'folëm për lidhin e fortë hoc. Folëm thënë vërtet që është nder për besimtarin koncepti i drejt, fshinj hyrje pa protokoll tham. Me pa agent para praketë, këthesim në origjinën e tij. Atë rëndësi tregon që shumë më madh përmend ne kozmosin. Si kanë namazin në kozmosim, të obligimit vetë që na ka dhënë Zoti. Fillimisht ë u lidhja e namazit me kozmosin fillon që nga dita e obligimit të tij. Apo asë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam patiu bir obligim namazi nuk ishte në tokë. Apo të gjitha obligimet që i kemi ndaj Zotit Xhelavala u bënën në tokë, do ka tinë Muhammesum në tokë me njerëzve. Më pas, në një periudhë të caktuar të jetës së tij, ai pat një udhtim të jashtë kozm, të pasazhim nëpër kozmos, që quhen eshraqut el israd el miraj. Udhtimi i natës dhe udhtimi i ngjites, vetë Allahu t'i xhel. Pëtorosi i vllajë nderuar ç kalene për qej e të shë banur të qillet, kësë Allah e mund të se këtë, dhe në i besojmë në këtë, fuqishëm besojmë në këtë, e përsa nuk e kemi pasë, kemi ndëgjuar, por ajna ka lemruar, dhe Allah në ka thënë i besojmë. Erdhen zbashku me Gjibrilin, dy kresat më të mdhajt e Allah të e në tha, këtu mund vi. Më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo është zona që asë kush në gudzon të tja frotë Allahot më të e përë. La ilaha illallah. Ta është vërë dhëtë i më tutje. Në vendin, në afërsin që asë kush heq në këpat në dherën shkel, shkeli Muhammed s.a.s. Për shfar a thua shkeli? Për tja bërë Allahot më ligim në mosën. Andaj kërë me kumëtun e vese. I tërki kësë mosën. Apo? Me në gjërësin që e ka. Me malësin që e ka. Apo? Me gjithat, e ka një vit saktuar të afrimit e ka Allah Gjellewale. Në tërë këtë kosmos, ti i vetmi, që mund të këlesh këtë vit të afrimit e Allah Gjellewale me namazën. E parë, e dyta, duke shku Muhammed Sotnë në, në qilë, tha, në gjdo katë të qive duk ngrit, nga si ishin 7 katë, 7 palë qilë, në gjdo katë duk ngrit, pash me lek në këm duke që duan, pash me lek në ruku, pash me lek në Sejda. A dhurimion i Allahut. Me namaz është një përputhje me pjesën e mbetur të kosmosit, që në këtë mënyrë në këtë form Allahu Jellalul Ae adhuran. A do si ti e ndjesh si pjesë apo e këtij kosmosi? E këtij kosmosi. Do ki jash këtë? Ti je pjesë e kësaj, ngase adhuron Zotin e këtij kosmosi. Dhe gjithashtu ajo që mund të përmande këtu është se mund të të ikalash apo shumë hapësira mund të kalosh shumë faza pa lëvizur. Për shembull, për të udhitur nga Tirana në Prishtinë, duhet të bësh lëvizje. Pa ne nuk arrin dot. Apo. Vërtet. Dhe jë, do të thotë i kufizuar të hapsirdhën ku. Në mëazh i bëj çt shkrijën këto. U stan për të kallahej leuan në përkë të kozmos, ngritës të kaj, dal para ti, nëse kjo është doje reale. Do të thotë ti duke qëndruar në një pjesë të rrugës të kësaj tokë. Nuk mund ta bësh këtë me asnjë mjet tjetër, por ecme me këtë namaz. Në shikon i ri subhanallahu namaz si lirohet nga çdo pranga. Në momentin kur të ngulfa dunyaja apo të lërë namazin. Në momentin kur të kapin brengat apo çç namazi. Namaz. Në momentin kur ndihesh i rrobruar të lërë namazin. Qase, kanë akepollë edhe qyteti të duket i ngushtë, ku më dal, ku më shkum, çdo gjë një ur, Allahu qepar. Tashhet një botë tjetër edhe duke dodi kund tjetër. Të I i duke lundruar në një hapësirë që nuk ka nuk ka një transportues që mund barë të bartë ty atij atje. Por edhe duke qenë i lidhur me Zotun Xhelavula. Është një bot tjetër s'tjetër. Të Andër ata që u falën dhe adhurojnë Allahun Xhelavula deri për namaz dhe pretuar kështu ti, sikur se do të klasin për pretimet e kërcme në namaz. Nësë. Ata wallahi realisht kuptuan. Ara, gjasë nuk mund ta kuptosh ndryshë për pretimin e ty. Si mund ta kuptojë kështi? Për shembull tregom ti Aras ne Uruj ibn Zubair radi Allahu ta'ala anhu. Djallat Zubair ibn Awam. I të lu kapluar nga një virus në këmbën e tij. Dhe i rrezikonte të tupën. Mjekët mërmendën të ia ja kaputin këmbën. Vëdon të ia ja kaputin këmbën. Do kishin kjo një lloj gjilpore t'i hapen ja apo një lloj ku edh çfarë. Internimin i i, i të kaput e ja këmbës, t'i han ja putën këmbën. Dhe i than duhet ta pish kët lëng. Apo që një s'është një lloj dehe andoj modui kjo. Sa vetëm prites sot lidhem namaz. Unë them Allahu Akbar, pastë wallahi bilayu nuk mund ta bëj kët. Mos më qenë transmetime të sakta. Unë nuk di si ndodh kjo punë. Si është e mundshme njeriu të thotë Allahu Akbar dhe të kenë dikë më të vëjim sesa anesazioni? Po sa shkica ka të ka vërtetë? E ka vërtetë. Ka Qëse kanë bërë studime të sakta ora se sa ka sa ndikon. Sa ndikon meditimi dhe imagjinata në zbutjen e dhimbjes apo? kan marr dy grup një grup njerëz mesmuaj të njëjtë dhe i kanë dhënë dy grupe apo këta i kanë tani trajnuar për meditim, por fat keq është gabujson, po meditimi të ka vëndosë nga vetja jote. Të dëshni ndikon tjetër duke medituar. Përso këtu nuk ka dhënë medikamente, qetçus. Ndikimin e meditimit ka qenë për 70% më i madh se ndikimi i medikamentit në zbutjen e dhimbes. Ju sai mediton diçka që nuk ekziston, imagjinata pa lidhje. Po do të thosë kështu, ai do të thotë është inekzistente fora. Kjo ka arritë spa apo, ç'ndikon. E çfarë të më kur ti më dzon për diçka është reale? Përse tiun për Allahu dhe wala, por dalën para ti. A nuk ka kjo një tërsë dalin nga vetja e ti, diçka është një udhtim i pa përshkruheshum që e pse më besoj, shkputet nga vetja e ti. Mund të të bëni çfarë doni. Zubir më vëmë me këta dëni e rapt. O shë burr, kur futesh shtëpi, hesni zërat dhe familja e tyre kishin kuptuar një sekret apo se si t'ia bënë kriteri ai futës shtëpi të qet. Pastaj thonë te Allahu Akbar kaploi shtëpiën e zhurm. Pse Artur Kufalet nuk nuk ndonë gjëmire. Nuk di çu Allahu nuk di. Si Munir tani ndenë në një shkollë që falet dhe nuk ndëgjojnë asgjë për rreth. Nuk ndit asgjën vetë ti që von. A nuk është keni u thim di ku t'er ti këtu prezant? Apo me qenin të ndë, me trupin të ndë, me, me, me fizikusin të në këtu jetë, por me vetën të ndë, me shpirë të një dikun tjetër. Ndë njëri o dhe në gjumë, është në shratë, por nuk në gjënë zëra. Pse? Pse shpirë është dikun tjetër. Ndë ne këtë kët e prejtojmë, po fatë këtësishë ke nuk kemi e rinë me prejtu enda për mes namazit. Ne kemi prejtuar këtë për mes gjumët, e kemi prejtuar këtë për mes telasheve, kër Asë nuk është që farë thotë, asë nuk është e këtë. Apo, ne kemi, kemi përtuar pjesërështë këtë shkëputje për fatë kezishtë për mes gjërëve tjere. Parëmëdoj kërë këtë bëhet për mes namazët. Apo, qëfar ullëthimi është këtë? Qëfar shërti kënë për Kosmos është që të thashë? Masë, të parë të të një kanë prietuar. Në të vazhjëme Shano Hoxhë në pjesën e dytë për të zbytu këtë oksoria, për prietuar këto e Shano Bilin e Lod, mas që putemi për të marrë disa opinione në të tëren. Të ndërruar miqë, këthemi, në basi të dëgjojmë opinione që kemë marrë nga disa njërës në lidhje me konceptin e tyre mbi namazin. Namazin është gjëjmë rëndësishme jetës sime dhe është do besimtari në veç Namazi është që vlerë ati është dhe më thëmë e, e pa përcaktushme. Si Gjera me me vlerë. Si, konkretisht? Për shumë. Nëse të të të thushin besimtari që t'i ofrosht sa dojë malë atjetë shumë dhe që t'a lejnë qovë dhe një vakët namaz, aji që është besimtari nuk as mendja nuk i shkon me bogët po sëpse vlerë e namazit me vlerët monetarit, se bodhe nuk, s'ka në lidhja. Qërë vlerë e ka namazit? Qërë vlerë e ka namazit? Thashtë namazit është lidhja e robit me Zotin e ti një. Namazit është është, është ë, ushqimi shpirtit njëriut. Dhe namazit gjithashtu është pastrim i moralit dhe i, i i moralit dhe i sjedhës njëriut, ose rëgullim i jetës ti. Qërë do bje ke për ti, në të botën në botën të jetër? Në këtë botë është, të tha thashë, është lidhja e njëriut me Zotin e ti, dhe gjithashtu ashtë pastrim i njëriut, dhe në botën të jetër, namazë është e para gjështë që do të, të pytët njëriut. Dhe nëse me namazin dhe të shkënë punët mirë, Profeti Allah, Gjellar, Gjellar, Sallam, Allah, Sallam, Sërë, ka premtu, ka thonë nëse punët me namazin shkën mirë, atëherë që a vjen pas ti, shkënë për mirë, për vjen regulat. Nëse me namazin punë të shkën kish, që ka vjen më mraba, vjen dhe kish sot. <të> nëse thonë më thjesht, gjeja ma e shtrejnë, ma e rëndësishme, do isha shumë i thjesht se shumë, të përgjigjëshin kështu. Unë do të them kështu. Ndruktimin tim ko gjërgjat drejt të dhëzimit, unë kom gjitë diska qësë kom gjitë më përpara. Aja është medikën, guzoj, të filloj shqoqërimin me dikën, nëse ku dhejtë të them shqoqërimin, me dikën që ndoshtë të deri atëherë gati nuk e kam ljohur. Edhe ajo është rëndrun diska ma të shqajten jetën dheme, edhe ajo është koha kërë unë vetëm prate e ndaj për më të dashurin, më të të respektuarin për të dhuruarin. Temë është në mëzibë. Së në është bërë shoku më i mjë jetës të ndër? Absolutisht. Absolutisht, koha më e dashur për më gjatë ditës, është koha në mëzit. Qëfar në nësje kaj? Pikrësht, dhe më thonë kjo, që më është mundësuar të komunikaj direkt me kriusin. Në atë kohë, e tregon vetë rëndsinë domethënë nëse nëse kemi kohë të të komunikojmë me prindrit, me shokët, me gjithjetër për ndonjë rëndsinë, me kriuzin, që janë këllë gjithatë, çfarë rëndësie unë them dash për për, për ato domethënë vlerë shumë më madhe. ë uh, në mazikator ritetet e veta uljet dhe ngritjet. A mund të që u thjesht kuli dhe ngriti namazit për nëse besimtar? No, apsolutisht jo, apsolutisht jo. Se cilja pozit, dhe më thane ka veçantin e vete, unë bëjshmuj me ceg, dhe më thane, ma e dasha ime është sejtja, edhe është pjesa ma e gjatë e namazitim. Qëve vlerë e ka? Nuk di me fjallë si me përshuta është vlerën e namazit, është diqka, të cilin nuk e kisha japë për asë gjë, absolutisht asë gjë në këtë jetë. Shpesoj, dhe me thonë, shpërblimin njëtë në tjeder, po vrej edhe frytët e këti shpërblimit edhe tashë. Po ajo që duen të arimë se cilin për besëntarë është uh, shpërblimin në botë në tjetër. A mund të shumë namazin tjeshtë obligima për po ndërë? Jo, namazin një hodgjë një ndërruarë, Ellë ka thënë unë kam mbetën kokë do të them kush e thotë që namazi është mirë ta bësh e koga bim është obligim. Absolutisht është obligim, siç është obligim për neve të marrim frymë. Përveç obligimit, a na obligimi? ka ndëruar Zoti në me këtë obligim? A na ka? A kanë kanë ndëruar? Absolutisht, do të them, unë ashtu edhe ndih namazin edhe filloi ashtu. Ë, uh, para namazit unë tani përgatitem edhe e shoh ngjerësim vjen një busqëshi në fytyrë thamë se Mendoj se Allahu më ka porsjellën këtë moment që ndroj për ty në këtë mbetëm kanë dëru. Mes gjithë njerëzve ai më zgjod më shumë që ndroj për ty në këtë. Kjo është nder. Kjo është nder. Absolutisht. Absolutisht. Tënderuar mi, kemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar pjesën e dytë të bisedës tonë, po flasim për, për veprën e mirë të rëndësishme për namazin. Hoje folem për lidhjen e fortë me skrijesës dhe kriusit përmendon tre pika të rëndësishme të konceptit të drejtë e them që ishte lidhja që është nder që na ka bërë zoti ne si njerëz konstrukti jon them se ajo ishte një hyrje pa protokol ke kriusion në çdo kohë në çdo moment nëpërmjet namazit me një kthim në origjin folum për rëndin që pati lidhjetona me kozmosin me namazin të zbresim në tok holz janë munduar diëtarë që ti numrojnë dobitë të namazit por në fond janë dorzuar të shumta që janë. Dhe mund të themi njeriu për zonamaz pritet të ndobi posaçme, që ndoshta nuk ka qenë namazin para pak. Andaj, nëse mundojmë që simbolikisht të përmendëzon ka këto dobi për të kuptuar se sa so vepër e mirë so është namazi, sa të rëndësishme. Por megjithatë, do të mbetet një ekufizuar. një pa e kufizuar. Pa të sigurisë që cili lert pritet të prejtoj... mbetet në ti. Dotë kërkon dobi tek si namaz. Njerëzit kur do të bëjnë për dobit zakonisht kanë dëshirë të flasën për dobitë shëndetësore. Por dobit ke materialin çësit të tërë. Po. Këndësh. Mirë, po mund të them se dobia më e madhe namaz është se njeriu përmes namazit praktikisht konfirmon robi kujtësht. Kjo është më e madhe. Problemi. Po. Njerëzit për shemb, asobëni tek s'i bota për të dëshmuar sinqerisht për katshin e ty në ndonjë subjek i caktuar partijak ose ndaj njeriu. Bën djoshmos. Hajde, join. Që be durata, hu join po, koh mund. Pse? Vetë për të gusë unë më ty. Apo. Besimtari në namaz zakon kat konfirm me kënaqësi. I kujt është? Kujt i përket? Do të thën, "Ja ke na'budu wa ja ke nasta'in." Do ka akë akë po di kund doa, "Ja ke na'budu wa ja ke nasta'in" do kund të drejtë namazë akë ndaju. Unë e jo, ka shumë lutje, ka shumë konfirmime, po kësi kombinim, i jakë në abudu, i jakë në stejpë, e që namaz ka. Do bia me e ma dhe namazër, se ti a rabi ndërruar. Rab, ti a rabi. Namazër ta mundë sanë që ti, praktikështë, pësë herënditje. Ti që nërshë Allah të për para, duke ja konfirmuar se jem i hoti. Po, kam shkuat te kam punuat te kam ber to perse i kthem yot jam dal per seri punoj angazoj mund ta vitem kthem yot jam shiko pasten to kandid yot jam yot jam skam shkuas kon e zot un e yot jam kam gavor pa yot jam apo ako do bime ose kjo do bime me madhe se arrin dire arrin te qe konfiron allah azajal robrin qe konte ti pastaj gabje na mosh se si kurse Allah Gjellua thotë, i në salatë të nëha në lë fahësha i o lë munkër. Në mazi, e në lëgën një rion. Fahësha, e në punët e pesta amërale. O lë munkër, e në gjithë të punët e të të këqijat. Andaj, nuk ka, nuk ka metodë më efikase për të pastru një rion nga mëkatët, për të arruajtë nga të këqijat për të larguar nga punë të dy të të irituar, se sa në mëse. Nuk ka. Nga se Allahu Gjelleraj ka përmanë këtë. I në salatë të nëha, larganë, dëma së dëshmërështë larganë. Gjithë në edhim, për shambu. E, shumë njerës ndodhë që si nuk kanë falë në mëse. Por e kanë di betën si musliman. Apo? E kanë di, ma dje, ti thua se nuk i musliman, kanë mujtë në betën qafë. Në po, me gjithat ka pijë e l'koll, me gjithat ka bë amoralitet, me gjithat ka bë punë të këshia. Kur është pënduar, nuk është konvertuar. është pënduar. është pënduar. Cina ka qenë shere e pëndimi ti ka fëndu me fa namazë? Namazë. Dhe posa ka fëndu me fa namazë, gjitha këtë i ka praktisë. Në okay. po, nëse e musliman ka qenë, ajin do shta, edhe ka agjeru, në do shta apta me siguri, pa. mirë pa, i ka bëhë këtë. A këti pëndimi Pa po nësa ështu i namaz të kabrati së topën, për të kuptu se jenë ja dubija. Andaj, i namazit mundë zënë që të tjeshtë musliman si duhet. Muslimani, I namazit mundë zënë që të lërgosh, të lërgosh nga prangat e injerancës e mëkatëve të tjera të shumëta. Gjithashtu, nga dubit e namazit të shumë të thashtë që jenë, është se bënë që besimtari dit në gjykimit, apo? të jetë i rështuar në karavan e duhar. Si ndodhë kjo? Më më bëndësum ka përmenë se aji që nuk e falë namazin, rënjallë ditë në gjykimit në shocin e Karunit dhe Farahunit, një dhe të këqi. Kushtë mundëson që të përcaktosh shocinit të ndë, ditë në gjykimit, namazin. Ka se edhe këtu e ke posë këtë shocinit. Andaj duke falë namazin në dhe nërruar, ti fiton për krahës që ditë në gjykimit të ndihmojnë, sikur të si ka një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu xhelalu wel ala ju kompanin një grup njerëz futën në xhenet. Dhe për një moment ata ndalen. Allahu tha pse nuk futeni? Ati Arab është se në njëri ka qenë me neve në namaz. Në kështëmë neve. Nuk mund të shkojnë patë. Ndërmetsojnë xhamati i xhamisë. Apo ku ti e falmet, ku ata të kan pa? Ndërmetsojnë tek te te Allahu xhelalu wel ala që ndoshta për ndonjë mëkat eventual kepsuar, edhe Allah Gjellera pranën në dërmetsimi të të të shpetan të fut në gjennetapën. A në ka dobi më malë se kjo? Pasaj dobi të të tërështë se namazë është qëtësim shpirtnorë. Namazë është poshim dhe prejhje. Namazë është knaci, si kurse e ka cilësuvet Muhammedi sallallahu alaihi namazë është gjitha është nga dobit e shumë të të namazë është se namazë Edhe toshën e sorë. I kam përmendur të thotë mjeket edhe dobit e abdesit. Edhe dobit e lëvizjeve apo trupi bën këto lëvizje të caktuara për 15 ditë është më devërtit një një një një, një trajnim, një ushtrim i llojit të posaçëm edhe për konstruktin fizik të të njeriu. Është një shkarkim edhe psiqik, njeriu ngarkuhet shumë apo ndomas një, një shkarkim Lekim i të raso që jenë ngarkuar gjithë ditës, mi aftën që namazit është zbatim i urnit e Allahot a të gjellë. Ese Allahot a gjellë levala, thëtë, valedhikurullahi akbar. Përmendje Allahot që ndonë namazit është me ma dhe nga gjithë të dobitjera që ju e rrinë edhe. Mi aftën përmendje e lëj lëjshme e Allahot në namazat. Përndaj, ne, si kur që edhe kemi përmendje nisa raset saktuar, ne jemi konsumues të begative të lëj lëjshme Apo? Në nuk konsumefisht një begati, të shumë të kemë begati. Në... Andaj, namazi është falenderim dhe mirënjojë ndë Allahot është gjelë, në mënyrët të lojlojshme për begati lojlojshme. Nështë të të kërë agjeran, betëm në një mënyrë, Allahon e falenderan. Prevo është nga ushime dhe në këtë mjë dëshërën që Allahon gjellë u alë atë falenderar. Jebë se të ka, dhe nuk e dhënë se të ka, danë me falenderu. Më nuk ka di Në mos i kocëndem në kam koruku, kokë dua, kokë thënie, kokë drep, a në veprimet e lloj-lojshme apo çn kët mënyrë ti? Për më tepër, veprimet e lloj-lojshme, falërimet e lloj-lojshme, mirënjohjet e lloj-lojshme, ah, fadër Allahu xhelalu vela, parënda beqet e lloj-lojshme. Sofre Maadi bin Xaimul Jaziis. Atë ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam. Kur rrit biri adhemet apo son nye koçi funksionon se Allahu xhelalu vela, çdo nye që funksionon do lëvizje me 10 rreth 100 nyje gjithaqto duhet kët lëvizje që unë bëj kët tyre duhet meqenë alhamdulillah qse dikush është për të kjo kjo pa mundson thjet kjo këto kjo këto që po thjet kështu nuk ka rasish dikush duke mundsu më thë. Do të thënë subhanallahu lala ilaha shiko sa nyje sa të pengam për gjithë këto mjaftoi dy rëqate na pastë nuk ke nevojë për zonë të ulham la subhanallahu lala s'ke nevojë dy rëqate apo për gjitha këto lëvizje të lloj-llojshme me funksione të lloj-llojshme ti e falë Allahu xhulleu ala mënë e adhyrim ç'përmbledh mirënjoi dhe falëndrimet e lëllëshme dhe kjo është namazet andaj mënyra e vetme për ta falëruar Allahun xhulleu ala konform konsumimet negative është namazet dhe kjo duhet të bëhet gasa të shpërloan të shpëlon namaz më të modhe nga burrë që ndajtojnë xhel xhel luap do të falëruar thash në mënyrë të lëllëshme përball konsumimit të përdorës së negative të ndajshëm Allahu na trut. Ah, te y Allah shol. Allah shpërblef shpër tot të mavesh dhe gjithë të mirët bodhë, dhënë të bëdën patën tjetër. Ah, Allah e trut Allah shpërblef. Atë kemi përfunduar emisionin e parë në lidhje me namazin. Përsa i përket përjetimeve, si kanë përjetuar të par, paratën, çfarë skenash përjetimi kanë pasur ato të tjera në emisionin tjetër flasim për namazin. Inshallah. inshallah. Të nderuar miq, dhe kështja pjesa e parë e emisionit tonë kur folëm për namazin. Dhe shumërës kërë folëm në pjesën e parë, kërë thamë lidhja e fortë mes kryusit dhe kryesave, do të kemi i këtë lidhja e fortë për herë, së pësërënësia ti është shumë e madhe. Takojmë në misionin tjetër, të kërë të flansim për prietimet që kam pasur të parët tanë, dhe së të të projtojmë neve namazin. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t